leo insha Allah الله kituji kali ya tutaanza kitabu mpya na tutafungushana tutafanya muraya pamoja kitabu moja miongoni mwa صلى الله عليه وسلم na sio kitabu lingine bali ni kitabu ya 40 an-Nawawiyya kitabu a lafwa wana zona nyingine akawa kaongeza huko mishanisho kuna hadithi zingine zinazoongezwa lakini mwandishi alikuwa amepanga ameandika hadisi 40 na muandishi ni zilala keni Yahya ibn Sharaf an-Nawawi maarufu bin al-Imam anajulikana kwa jina ya an-Nawawi lakini anaitwa Yahya ibn Sharaf Abu Zakaria anaitwa Abu Zakaria Uh, ni mwandishi ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia kabul kabul ni kukubaliwa kwa watu yani vitabu vyake vyote wanazoni wameshughulika nayo kusharehesha na, na wanafunzi wamekuwa wame ni wenye kusoma zaidi watu wanasoma sana kitabu yake ni ndio maana uh, wanazoni walivyosema watu wanatafautiana kuna wengine Allah subhanahu wa ta'ala Wapatia elimu lakini hako huwapatia wanafunzi wala kabuli kama vile vile mitumi. tumi sallallahu akwam mitume siku ya kiyama watakuja wanabii uniati wala si kuna mmoja atakuja siku ya kiyama hakuna wafasi wake hata mmoja amefanya dawa duniani akamaliza dawa yake ameenda lakini hakupata kuna mwingine atakuja akiona mtu moja peke ya yake vile vile maula ngapi ni hivyo kuna wengine wanakuwa na wafunzi wengi ilimu yao watapata watu wakupokea kuna ndini Allah Subhanahu wa Ta'ala hawapati sasa yeye yi ni miongoni mawale ulama Allah amiwajalia kaboul fi nnas yani wamekubalika kwa watu watu wanapenda muelefi yake wanasoma sana Maulama wanasherehesha sana kitabu yake na hiyo ndo kaboul ambaye amepewa na miongoni masifa yake nyingine ni miongoni mawulama ambao wamekufa hali yakua hawako oa yani wameshughulika na elimu mpaka ومن اودىك بالدنيا هاو كينجيا فيتيكا ملango يا كووا المؤلف رحمه الله و meanza في حديث يا عمر امي معروف اسمع عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الاعمال بالنيات وفي روايه بالنيه وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امراه يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر اليه اي حديث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديث معروف نا ونزون واسما هي حديث ينفعك ketika kila mlangu ya ilimu disebabkan hakuna kitu ie hadithain gin dunia yake kila kitu ni itaka ni Mtu akiingia katika ibada lazima aweke niya Na niya wanasema al mahalluha alqalb watalkhudhu biha bidah. Ma yake ni niya unaweka kwa moyo. Kuna kutamka usiyo sunna bali ni bidah. Nia mali yake ni moyoni unaweka nia moyoni. Na nia ziko sampuli mbili. Na nia tu iqail amal wa niyatu al maamul la nia ya kuleta hiyo amali na nia ya mwenye kufanya hiyo hiyo amali La kwanza kabisa unaweka nia kwamba mimi nasali sala ya dhuhur ambayo faradhi yangu ya pili mnasali kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala si kwa ajili ya chochote Faipo almuallif rahimahullah anasema innamal a'malu binniyat hakika matendo matendo ya banadamu inaangaliwa niya wa inna ma likulli imrin ma jumla ya kwanza na ya pili tofauti yani kila mtu atalipwa kutokamana na nia yake kwanza inaangaliwa nia yako umefanya kwa ajili Allah subhanahu wa ta'ala ama kwa ajili ya lengo lingine ya dunia wa inna ma likulli imrin ma kila mtu atapata yale ambayo amenuiya aki nia akiye na nzuri atapata jambo nzuri akiweka nia mbaya atapata yili yili ya kitu ambaye amefanya ame kwa ajili yake wala hatapata thawabu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala faman kana hijrathu ila Allah wa rasulihi fahijrathu ila Allah wa rasulihi yule mtu ambaye kuhama kwake wala ama kukura kwake kwa inchi ambaye si ya Kiislamu mpaka koende inchi ambaye ni ya Kiislamu kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala mtu kama huyu jiharaki Allah Subhanahu wa Ta'ala anakubali na anakuwa ni mwenye kumandikia thawabu ya hijra wa mwankana ili dunia ama yule ambaye anaenda kuhama kwa ajili ya dunia anatoka hapa anatoka kwa ardhi ambaye si ya Kiislamu anaenda kwa ardhi ambayo ni ya Kiislamu kwa jili ya biashara ama amesikia kwamba hiyo mahali ukienda biashara fulani inaenda vizuri utapata pesa vizuri ameenda kwa jili ya hiyo au imraatin yatazowaje ama amenda kwa ajili ya manamke ili amoe ako nti fulani anaenda kwa ajili yake hijratuhu ila mahajara basi eh, hijra yake ama kugura kwake atapata tu yale ambaye amehama ame kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala vile amefanya hiyo jambo la dunia ni ndogo hakutaja katika misho ya hadith fa hijratuhu ila mahajara ilay yaani dunia na mwanamke kitu ambaye mtu amesafiri huyu mtu kwa ajili yake ni Ima dunia ama ni manamke tume sallallahu alaihi wasallam misha ya hadith hijira yake itakuwa ni kwa ajili yale ambaye amehamia kwa ajili yake gani tunafaa kuweka uh, katika amal nasema amal, uh, katika amal hasabbi mbili Ya kwanza kamilizo aniaada za kuta fauti si ibada na aada. kuna kitu mtu anafanya kwa kawaida tu kwaida yake ni ada yake mfano kuoga mtu akiingia bafuni ameoga kwa ajili ya kutoa jasho ama kujilia e, wakati ni wa joto sana anaoga kwa ajili ya kutoa hiyo joto na kuna mwingine kuoga kwake imekuwa wajibu anaenda kuoga ili aweze kusali sasa kuoga hizi mbili namna ya kuoga ni moja lakini ime tafautiana kwa nia. Huyu ameoga kwa jilia, kutoa jasho lakini huyo ameoga kwa jelea ibada. Huyu atapata thawabu na huyu atapata au yote. Na tamyizu alibadati anil aadati na tamyizu alibadati baadhaha am Na sababu ya pili ya kuweka nia ni kutafautisha ibada kwa ibada zingine. Kwa sababu mtu akiingia hapa ndani msikitini wakati wa dhuhur aka sala raka nne akatoka hakuweke nia yoyote nitokamo huyu atapata thawabu kwa sababu sala ambayo inakuwa na raka nne ni, ni tatu kama tunajua sala ya zuhuri asr mana isha amekuja ameingia akaswali raka nne akatoka haku tafautisha hakuweke nia ya kwamba hii sala na swali sala ya zuhuri ama ni asr Amani Aisha, ina ina ina kwa inaikwa kwa hii ya dhuhur. Pamoja na inafanana kwa rak'a na asr, sala ya, si ya asr ama ni ya Aisha. Nia ni nia tuliamulila, nia ya yule mtu ambaye unamfanyia, ambaye Allah Subhanahu wa taala unafanya hili tupende mchana kwa ya Allah subhanahu wa ta'ala miongoni mafawada ambayo tunapata tuna kwa hii hadithi ya kwanza ni annahu la, kwa anna la amala illa bi hakuna amali Inazingatiwa Ispokuwa kwa nia wa anna al a'mala mu'tabaratu bi niyatiha na a'mali unalipwa unalibwa inazingatiwa Kutokamana kutokana na nia yako wa anna thawabal amili ala amalihi hasab niyyati na anapata thawabu ya matendo yake kwa matendo yake kulingamana na nia yake mm, anna al-amali al-wahidi yakunu, yakunu li-insanin wa li-insanin hirmana yani amali moja Matendo ni moja lakini kwa mtu mmoja inaweza kuwa anapata thawabu na kuna mwingine hatapata thawabu kama vile tulivyoona katika hadithi. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema mtu ambaye kuhama ama kufanya hijra. Hijra ni hiyo hiyo moja ametoka hapa akaenda sehemu se, nyingine lakini moja ameifanya hijra kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na moja amefanya hijra kwa ajili ya dunia. Kwa hivyo amali ni moja lakini thawabu yake ni tafauti an al insana yu'jaru yu wa yu ujaru, wa bihasabi niyyati muntu an thawabu na anapata dhambi na anakosa yote thawabu ama kitu ambaye anataka kwa ajili ya niyake. nia yake ikiwa nzuri thawabu pia anapata, wa nia ikiwa mbali bali atakuwa ni mwenye kupata iqabu faida nyingine ambayo tunapata kwa hii hadithi ni hijra fadila yahijra min tukhama katika ardh ambaye haezi fanya ibada yake kwa kufuzuuri ana amri bin al-asr radiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala ama alimta anna al-islam yahdi mimma qabla wa anna al-hijra wa anna al Amro bin al-As الله anhu anaambiwa na mtume sallallahu alayhi wasallam je huku jua ya kwamba uislamu unabomoa ama unafuta yale vitu ambavyo mtu amefanya kutokana na maasi ambayo amepita yani ameifanya kabla hajakuwa muislamu uislamu inafuta madhambi kama hiyo wa anna alhijrata tahdimu maqabla vile vile mtu kufanya hijra pia ni inafuta wa al-hajj yahdimu ma qablahu. Na kumtu kwa ina, kwa ina haji inafuta madhambi yake e, ambayo imepita kama ilivyothibitika katika hadithi nyingine. Al-hajjul mabrur lahu jazaun illa al Haji ambaye imekubalika haina malipo isipokuwa jannah. Kwa hivyo uh, kwa leo Allah tutakuwa tunasoma hii hadithi moja na hii ni hadithi ambaye ni muhimu kama tulivyotangulia kusema kwa sababu wanazoona wanasema hakuna amali ambaye mtu anafanya sipokuwa hii hadith inaingia ndani yake kwa sababu ni ndo uh, muhimu na chanzo cha kila amali mtu kufanya na Allah subhanahu wa ta'ala ni wenye kufata malipo juu ya amali zetu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wanatubu atubu